Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin. Wassalatu Al wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yawmiddin. Të ndrohu Allah zërbësimtar. Të gjitha falendrimet, ndihmërat, udhërimet tonë të qenë Allah të mëdhuruar. Ata falenderojmë për të ndihmën dhe falë kërkuaj. Lafda dhe vërdat dhe vërëkimet e Allah, qërëshën i Muhammedin, sënë Allahu al. dhe familët, i shokët, dhe të gjithëta qëndjekin në rrugën e tyre, dhe dhe dhërinë dit në fund të kësaj bote. Dhe rëmë dhe sëtë me lene Allah, të mërnuar, me në disa uzimet rëmësyshme që dalin nga fjallët Allah, dhe uzimet e pegamberit, sënë Allahu al. e qërët e gjithëta këto, në veddisojnë, dhe, dhe në më si duhet me kuptu gjërat që ndodhin për rëthneshtë, si duhet me kuptu jetën, si duhet me kuptu vdekjen, dhe si duhet me kuptu gjithë ato që ndodhin mes këtëre dyjëve. Kemi përmanu të nëruar, nëzër se begatia më më dhe që ne gëzojmë është besimin në Zotën Gjellewala, nga se med vërtejtë për mes ti besimin në Allahën Gjellewala arritën gjërat që nuk mund të arrihen me ndonjë një begat tjetërë. Në gjithë begati që e gëzojmë, me te mund të krymë pun të saktuarë. Përshamë në shëndetjë është begati, me te bajgit të pun i krymë. Pasturija është begati, edhe me te bajgit të pun i krymë. Në gjithë qka, në gjithë begati, krymë pun dhe qka. Mirë po pun që ti krymë besimi në langëgjën dhe uala. Nuk ka begati që i krymë. Për ndaj është i pazëvenësushumë. Nuk ka munciner me asë një begatime zëvënsu imonim. Me thonë qërë, unës përbesoj që e ma, që ato qamënja besimi, unë i këmën dhe puntirë, e pa mundës që është, s'ka mundësi. Njësët po tentojnë që me zëvënsu besimin me aspekte materiale, me arëktime, mirë po, largë. Dhe sa so e më te po për përjushtojnë problemet njerës dhe telashet, Garkia sot depresionet e shumëta e kështu me radhë. Prandaj çdo përpjekje me e zaventsuim imanin është e dështuar. Mirpo, edhe imani që ne po kërkojmë duhet të jetë një iman, një, iman, një besim i çësosur, funksional që kondikim jetën tonë. I cili funksionon punon ti mund të me fostnjë, pa i xhënë më ato po, kur punon, skrim punë. Prandaj kemi marr disa udhëzime me radhë se çish duhet me e funksionimin e marrë. Por në anën tjetër, të ndrua vëzë, ekziston edhe rreziku për pengesë të funksionimit. Do thon, ke pa po, telefoni që e ndrighdosh, e ka baterinë mosh, po nën e ka, domethënë, kartelin mbrapa numrin që e ndrighdosh. Mirë po ka pëngesa në valve, në qëka i pëngonë në valve, dush me dalë dikun ku, nuk ka pëngesa, në mujt me komuniku. Edhe imani, a ka pëngesa, ka pëngesa. Këpa përshamë dhe të shtia, nëse ujë nuk shkën mirë, për dhe me, me të kujlonë dursë përshamë, kërë diqka jaj, diqka jaj kanë zonu, dhe dhe dh në shkujt, a po kërë të qesh kanë zonu diqka të të, jaj e kërë pëngesa, e cujtë e po? një lërshëmë, qatë durë që e. Në i ka një penges, edhe nga këna folë për imani që është funksionat në Mirko ka kjo, po të nasë për funksionat të manë që i durë, ndonë këna pengesat. E kemi dhe se nga pengesat kryesora, është më kati, gjyna në më. E gjyna e shlelaj, ka shumë gjyna, ndryshme, të rifare ka. Mirko, po? Gjithas mos respektim i urdhit të Allahut xhalla xhala lu është mëkat. Pavarësisht a bëhet fjalë për kërkesë të pas zbatuar apo bëhet fjalë për ndalesë të pa respektuar. Allah e ka ndaluar njeriu të mos respektojë. Gjuna e tani këtu gjunohet, këtu mëkata ndohen më më dha, më në mëkate të mëdha edhe mëkate të vogla. Ne kemi gjithas një kategori E kumë e ditë na që ka i bjenë mëkat i madhë? E kanë shregur djetarët tonë e kanë thonë. Prej tregu e zë. Prej tregu e zë. Se një vepre të saktuara, po fjole të saktuara, është mëkat i madhë, është që të shikurme në pasu e të i këti mëkati. Dë me thonë, Në sekundë një mëkat edhe ka ardhë në shpëgimet e fesë se kush e bënë këtë mëkat? A shtë i malkum? Ah, A, gjënaj madhë, së malkimi është për në madhë? Në diqka fartë madhë dhe të me bënë njëri, ani, ani, ani me, me, me, me, me e privu vetën nga mshirë Allah, gjële, gjële, njëhu. A shtë përsham mëka, mëkate që pegamersën ka dhënë kush e bënë këtë mëkat? A së Allah e thëtë, shkanë? në denim të dhimë shumë, ka kërcnim, mëkat i madhë, e mirë, e mëkat të tjera që i këllështë vogla, e ato asë ka kërcnim, i këllë për to, po në kërështë i këti nivelli, nga se të nërodhërë, gjdo mëkat është një barë, gjdo mëkat është një barë, e mëkat të vogla, që njerëzit i bojnë, mund tjenë të parën që shumë për ta, mund tjenë në shtapët njerëzit të leta, mirë po a, nëse i, i, i konvertojmë, po dhëmë kushtimisht, më ka të vogë lejnë në guralecët dhegjelë. Për një këtë saktumë ata guralecët, ditë për ditë, ka një qënë ka dytë qënë guralecët më ra, para o borë e të dikur që botë. Botë shkambi ma, botë, botë kodër e modë. A të kuripqyështë, atë këtë të një ka një dhegjelën, a më bashkë, botë në në jetë. A dhirin botët përditshme, një fiole pa ikshme, një shikim i pa ikshëm ku s'ka vonë me këqyrnaton, një ectje, një veprim, një dişkani, e mjaftuaj. Andaj të rrezikë, kemi firmandur se njeriu nuk duhet me energlizhu asnjë mëkat. Anvee çan ti, ti të kujdesesh për mëkat të mëdha. Për mëkat të mëdha do të klasohen për mëkat të mëdha, çka përmend pejgamberi për sa dozë të si ka thonë. Muhamedi s'më ka thonë në nai u qoftë në të mëshojë si ka thonë i gjithën i bu sebal mubikat, lërgoni nga 7 mëkate shkatruse. Kto janë, janë këto jënë, mëzë vetë jënë këto gjinohë, 7, dhe të lasim për të insha Allah. Por, para se të të rrimë atje, dhe vazhdojmë së të pak, vetë mëkatin si mëkat të lasim, si problem, asë mëkati është problem, edhe është problem edhe të nëzirë probleme, edhe të bënë probleme. Përndaj, të nërru nëzër, Alio radiallahu ta'alan hu ka thonë, ma nezële belaun, illa bidhëmbë. Bela, në no, gjdo të bela, në gjdo të të lashe, spruvë, problem, që njëri u goditët në ta, si pasuje kësa është dhe në gjuna që ka bërë. Allahu gjallewala para kësaj ka thonë, Zaliku i ka morë të fjol, e i ka mujt me thonë për mëjët e së vëth. I ka lezu në Koran, i ka kuftu në fjol të pegamberit, sëllë es a sëllë. Andaj? Allahu thot në Koran, وَمَا أَصَابَكُمِ مُّصِبَتٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْدِيْكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٌ Gjdo gjë që i ndonë këtë dhënja, është që i pas E për shumë të tjera ju falë Allahu. Ndo në pëkeq ka ban njës ju godit, se në kështë pas në të një kamë më uquja. Një për ju godit me disa për tjene. E këto goditje të nërëzë, këto spruva, nuk dhëtë të që detyrimisht na dhëtë me lëdu si dhenimi Allahët. Mirë po, goditja mund tjetë ka njërë me të qupi gjumit, goditja mund të ku njërë me të shtu. Te kapo po shohmë shnjerës tu sku ka rreziku. Ë ka bjerë në shkolë. Që ngrej fortaj po qe vrot kur gjut naton. Amba krasim ku ka shumë ja, po ja me radhë atë që pakosh. Ase se ngrej vllati, fshojë qimrzova, po t'ia preku kuti sku. Ma kara për më. Ka ne s'provo bien kara ntas. Do vesh me kapak. Te po sti në shku. Kjo çka godit nuk ka shkurgjë. Kjo është me të këndim, me të cil syt. A din ku po shkon? A da ajo jo leona çan strova për më u. Kënë delë njëzit, për me qelë sytë në kuptu që ka dalë pasaj të në vëzër në kuptu që kena begatit shumë të asikë i zojnë, ku është falënërimi për të për Allah të manumë. Kështë që të nërë, të nërë vëzër, në katë në esensë është bella, është problem, është bërëm i shervet në katë, por djetarët e kanë detajzu halama shumë kanë silë me vjetëra e me vjetëra probleme që i, silë, thonë, që i silë më kati në jetë në njerëzve. E që gjitha këto më kate, qëfar do qofshim të ato të vogla për të më dhatë, të gjitha këto, realisht, janë pengesa për funksionimin normal të imanit, setë që li pastajnë në bastëm mëdhësisë dhe ndikimi qeko. Ndikanë pa tjetër, Patjetër ndikon. Nëse sigurisht se e përmana, pa morëm shahamu telefonin atë. Kë po, po do pengjesa, nuk e shkumu ti lidhen ke. Ama do psoin. Duaj të dyer me on tysh. Jesh po, poç tatlima. Do se ai po ai lidhje ka po. Adaptasht. Adaptasht. E daktosh. E daktosh. E ka rëh tes funksionon. Ne janë do gjinohet çe çu katika si të hasni mira apo siç e po mira apo. Pa u bë lidhen me Allahun te baraqot taala. Daj Gjitho mëkat ka ndikim, s'ka mëkat pëndikim. Por, kër njeri bashkjetën me gjenohën, të një mu nuk i vrejnë, më shumë, e s'ka forët të mua në bëma kjese. Të nërë, një njim djetarit hershëm i ka ndur një sëprovë. Lë thonë, pa dëshirë në ti, Por me gjithat, i ka buë një njëri damë, e ka dëmtu njëri. Ska dëmështaj, me ka mërdo barë, s'ka mëjtë me akëthy, se ka dështu në të rekti që i ka dëmështë me ove, s'ka mëjtë. Rifi ka li parë të veta, jepja një vadë, jepja një vadë, likur e qënë të kadhija, në advaq kadhija e gjithë kallësi, të, të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t E lanë me burgë, edhe ullet e më nënën, që kanë prunin këtë, këtë farbani këtë rrënë? Par a katër dhe vjetë e ku në buoni farbune që një një jetë i ku në po thonë të fjoqë që sotohë një athonë. Par a katër dhe vjetë. E ata që kanë tërzmëtu këtë rrasë të dhëdjetarëve kanë thonë, i kanë posë gjënojët e rola e ju kanë kujtua dhe mas njëzët vjetë. A me ne kena të shpesh ta, s'na kujtu nësë para 5 minutat. A e ti me të bua kjetë i s'ke me thonë për një gjuna që ikon për e 4 vete. Jo, bua kja për një 4 minutat që ikon për e 4 saatit, se 14 djetë ose 20 djetë të në largë harmona. Alloj në a falë që ka është bua ma herë. Andë njëri dhe me thonë të ndrodër, sa ma të rola i ka më katët, në gjeshëmëria nga goditja më katë është menorët. Sa ma të shpesh të e më kat S'vendësh Maria. Senzori fillon me. Domthon, a, ma duket me funksionuar. Dhe një çite e ko teshat e bardha. Ashtu teshat e reja. Dhe nikat izete ne koroston. Aj kodën rok, çysh, çyshet. Ai hiç pa po, ai hiç pa poz balt, ruhet aty. Se te baltë si pi, hiç n'ton. Dobo? Tënë që është për ullit, matër një në mirë se për via. më hupët dhvija. Më është, amë kër i kitë tështë të punës të garajës, gjëndonë që nësien që tështë me ubo vaj, me vajja, ubo me cimenta, amë më që e të konë të punu. A këshirë këllë është? A ja, tështë, a tështë, a tështë për për për kërës, a tështë për për për kërës, a të nësien të kërës Në kërdojmë me bashkjetu edhe me ju normalizu më katë, nuk ke vrejnë më që bënë gjyna më katë, i dohë këtë nërmanë e aponë, Allah në arrujta në. Andaj dohet një riu që mos me leju me bashkjetu me të keqen. Nga bojna më katë, njështë nga bojnë, por nuk bënë me leju dy sene me në ndodhë, kuj bënë më, më katë. Nuk bënë me leju me e normalizu më katimin, me bashkjetu me të, por nërmanë nështë normal, që nuk bënë me liju kërë bënë mëkatë, me është t'i pëndimit e ndohë me njërë të kalogja në gjerën e urënë. Këto dyja duhet njërë gjithë më një pasë për asyshë. Mëkatë është bela, është shërë po, në veti. Mirë po, thashë, ko njerëzit filloj me bashkjetu mëkatën edhe bët i parënshëm vazhdimisht lijetët e tynë, atërë njerëzit nuk e dinë pasaj se që kjoj shërë, që kjoj problem, që kjoj mërzi, që kjoj piklim, që kjoj në është ta sëpru, për i ka kë kërë. Ndaj nga do të me izbërthy këtu, si paso që i ka përmenë Allahu Gjallewar dhe Pegamberi S.A.S. Eh, kër kanë ardhjetar dhe kanë folë për të mëhën shëmë të shmin e mëkati, sa është i keqë mëkati, sa është i keqë mëkati, dhe që fa në dikim i ka njëtë njërit, kanë silë me dhjetra, me dhjetra shemë nga jetë e njerëzën. Dhe sa so ma tepër natë të nërrundëzër, sa so ma tepër e kemi të qatë shëmtimin e mëkatit, aq ma tepër lërguhemi. Sa so ma tepër e vrem dhe më thonë barën e mëkatit, aq ma lërgë i këmë për ti. Ka thonë i mame Buhanifja Rahimullah, për detarët hershën, ka thonë napos mokatet e er, rë. Nuk e shihm pa mësinë më ndaj aftënit e tij. Do popujn të kalumën nga bëni israelët, nga bëni israelët, janë sprovu, janë sprovu me shfaqjet të mëkatimit. Qysh nëse ka buq mëkat, i shfaqni vijën e Jezu fytyra e tij. S'kam ujt më dal ti ditë se ka pa po njerëz që kë dikun e ka shkelur. Ka qenë sfru për ta se sh, e kanë tepruar. Por kur Allahu xhellahu i ka dhënë popullit mënyra ndryshme. Por kur ka pejgamberi s.a.s. ka ndryshuar pastaj trajtimin din kja më të. A ne faktikisht nuk na vjen era. Faktikisht në gjatëto në viet nuk do të më thosë atu nuk janë. Nuk do të më thosë ndo ko çashtot. A ne duhet me e prietur çashtot më katë, si një vije zezë në fytyrë, si një vije zezë në zemër, si një shëmtim, si një ndotje, si një uh, uh, a, e rekeqe e kështë mërëatë. Se që kështohë mëkatit. Pa trajtu u kështohë, në përgjithsi, është problem në riu pas taj me u nërgu. E ku nuk nërguet, imani që kemi këllë per te, e ka prërme me funksionuar. E ka prërme me funksionuar. Kërëdjetarëte kanë detajzu të nërruha dhe shëmptiminë mëkatit, thashë kanë përmend shumë detaj e këta. Nga më kërësorët nëzë, nga më kërësorët është nga më kërësorët është se mëkati mëkati, gjdo mëkati që e bën njëri rralesht është një goditje në litarin që të lidhë me Allah, ën gjele gjenali mua. Nëse Allahu të barakotala nuk kujdesit për të ju. Qëka mund shumë që motivat? Kur në që? Absolutisht. Kur Allah uhe lenë dike në forës në ti, qëka ku mund të ju mu? E më poshtë gjemë e tjeshtë, e frikësën dhe qëka shumë, nuk gjendërë hati. Andër ne këna lidhje ditarë që në ditë në badanë gjelë leo ala. Gjdo më katë, është i sëpatë. E gjonte atë që le të arrafon. Fievie. Allahu për mua sa do ngumë mëkate subhanallahu në fiev me Allah nuk pot, mos vet për mua. Lidhem me herën e avë. Ose muslimanët e fëroraftë. Nëse shujëri chuin mëkate të vazhdo. Po dishim se Allah i dyshë dysha. E kanë qosni kështu mëkatimin. Për nda duhet me e rrit problemin e mëkatimin. Jo me nënvrësu. Shikoj sot përson stop problemin don të vëshin ton edhe tentuar të bën analizat ndryshme, të adresohet problemin e adresohet ndryshme, por pak e alla që kanë guzimin me adresohet problemin ko duhet, gjunat e allah. Mos krya obligimeve që është duhet, të prindit, e të shëshnis, e të familjes, e të shkolles, e kështu më ratë, si së cilën problemin e ndryshme shëshni. Ondaj, pa këtë dhe disim të nëzër, nëzër, në vëzër, nuk kena mundësi që, të kemi mbrojtet një aftusht me kundër mëkatet. E në moment kër nuk kemi mbrojtet një aftusht me kundër mëkatet, në bashkjetojme mëkat. Kër bashkjetojme mëkat, atëherë fillan dhen nga dal, të dhen nga funksioni imani. Nuk kanë dikemi? Ato funksioni që kemi për me në fillim, disa, disa një gjëratë kemi pasë, që ka dhvyn besin një jetën tonë? Kënë dhvyn, dhvyn për këtë, për këtë, për këtë. E dhe që kanë fillim. Gjitha ato funksione që imani i kryin, nuk ka begati që mund në kryin, e pa mund shumë është. Kështë që nuk kemi alternativë, përvecë se me e pas imani në funksion, e përcin imani në funksion, nuk kemi të të rzide përvecë se të ruemi nga mëkatët, të voglja të mëdha, të ikim për t'yna. Dhe në momeni kur gabojmë, e me njerëzë mund gabojmë, mos të lejojmë që gabimi të sill dy gabime tjera më të mëvoja se vetëm koti. Ai është ta normalizojmë mëkatimin. Sa një më është kjaq, e ka normalizuar mëkatimin. Edhi ç'është kaj, e çka më bë? Ton ç'është u po bojnë. E çka më bë? Jo, jo, ne bó. Vetë vet më bó, më sh me leju. Nuk po më normalizoj. Po kështnia ç'është u po bojnë? Krejt le të bojnë, thmej, çka më bó? Gjë mëyrë ndale. Mos e bë normalizoj kët punë. E një fminë të full fjallë pista, kushtë i qka të bo, qka me bo, që shurin i jesët, jo, vallaj, ki qka me bo. Mështë le janë me konë normal e keqja, nuk banë. Qka ki mundësi me bo, pasaj, dhe qka tjetër, a ma s'paku, mështë le janë me u normalizu. Mështë le me konë normal, fesadi i prejansht, së është normal kjo, nuk është normal, nuk banë bashketu me te. Duet me i rezistu të keqës, me qka t'ki mundësi. Me çka ti mund si? Ki mundsi me dorë me dorë. Ti je kompetent me dorën on. S'ki mundsi me dorë me fjalë, fal. Pa as një fjalë s'ki mundsi, çfarë do të bëkam unë? Me zemër urreje. Nuk bën me lutën, nuk bën me leju. Kët po e them në fund, për shkak të rënës që ka, nuk bën me leju që zamra zamra domun. Mos ta urrënd kjeç, s'bën. Nëse don zamra s' Me thonë, kështjela e fundit e rezistencës tonë më këndër mëkatët. Na i rezistojmë mëkatët me durë tona, me veshtë tonë, me sytë tonë, me gujën tonë, i rezistojmë. Ka mësje i dëpërtani, i fuqishëm. Nëse dëpërtanë mëkati, edhe botë nërmalë, edhe bashkjetanë, edhe bënë alianë, edhe me zemrën, s'ka imonë mu. Nëse të tashë muë, me që ka me lihtu? A na i që të të dhëmë me lihtu, s'pak u rejet keqenë. Mos e pranakorë, edhe kërkam njërat ndryshno për me rezistut keqes, ljuftoja. Me qëkat ki mundësi? Kjo është e që ka du në bëhë, mos, mos bashketëm me më mëkatë dhe mos leja me qenë normal e mëkatimi. Kjo është e para dhe e dyta, gjdo mëkat që e bëjmë, në gjithon pëndim. Nështu është e bëna, opet të unë e bëjmë, jo, jo, jo, pëndohu. E bën mëkatën, opet pëndohu. Një që nëherë në bëshë mëkatit, një që nërë të ndohë, gjithë mund letjeshtë në beteju mëkatit. Kur më s'jo fërë pache mëkatit? Kur më fëtuj që e dora më ke mujtë u dërdova? Jo, kur? Më kërëdzu, opet kë më që. Më kërëdzu, opet kërë më pëndu. Që është të lufta. Tejti të kështë Allah në të barë këtojnë. Kështë e se imani, për po funksionan, është i gjallë. E për mëkatët, pasenit detalje dhe ndekimin të të dyrekt në imanë, dhe të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të që ka, da të të të të të të të të të të të të të të të të të të të ashthme, duke ja komentu hadith në pejgemerit sallet sram për mëkatët mëta shkatruse. Dhe si ato shkatruju popoj, familje, individje, eksemerat, Allah në arruaj. Përsa të me kash, pa aku e zanë Zotish